Capitolul 8. Psihologia Consumatorilor Ghid de înțelegere a publicului țintă. Majoritatea managerilor de brand înțeleg cât este de important să aibă o imagine corectă a publicului țintă. Ceea ce se pierde adesea din vedere este modul în care acțiunile de marketing afectează calitatea acelui public. În general, judecăm puterea unui brand după numărul de fan de pe Facebook, adepții de pe Twitter și abonații la newsletter. Ce nu știm însă este dacă acești fani cumpără într-adevăr produsele sau sunt mai degrabă fani pentru produsele gratuite și cupoanele de reduceri. Publicul poate fi definit în mai multe modalități. Una dintre ele este împărțirea clienților potențiali pe baza informațiilor concrete, cum ar fi datele demografice, consumul de media și frecvența achizițiilor este un aspect important, dar trebuie să ducem această împărțire a targetului un pas mai departe. Din punct de vedere strategic, managerul de brand trebuie să se gândească la modul în care consumatorul relaționează cu brandul și categoriile de care aparține. Cu toții avem branduri pe care le iubim, altele pe care le urâm și cele care ne lasă indiferenți. Folosim relația pe care o avem cu un brand ca pe o altă de selecție, care ne ajută să ne decidem între multitudinea de oferte concurente. Atunci când când un brand nou ne atrage atenția, îl legăm automat de o categorie. Este modul în care ne structurăm și gestionăm mental varietatea de opțiuni disponibile. Pentru un manager de brand, este un aspect important din două motive. În primul rând, legarea unui brand de o categorie mai puțin aglomerată îi oferă acestuia șansa de a se evidenția. În al doilea rând, în cazul unui brand nou, este importantă crearea legăturii categorie brand cât mai devreme și mai clar cu putință, pentru a elimina confuzia și a evita construcția de percepții greșite. Odată stabilită relația categorie brand, publicul se va încadra în unul dintre cele patru tipuri de consumatori. 1. Cunoscătorii categoriei aceștia sunt în general oameni pasionați de categorie fără a fi loiali unui brand anume. Le place să încerce, să compare și să discute despre produse și cunosc marea majoritate a brandurilor unei categorii. Să luăm de exemplu cunoscătorii de vin. Pot să prezinte o listă de diferențe clare între soiurile Merlot și Cabernet Sauvignon și pot ține o prelegere de câteva ore privind motivele pentru care o sticlă de vin valorează 10.000 de euro, iar o alta numai 3. Acești consumatori sunt o resursă excelentă la care putem apela pentru orice brand din categorie. O discuție cu un cunoscător al categoriei îți va permite să înțelegi categoria în detaliu și va fi mult mai valoroasă decât, spre exemplu, organizarea unui focus group. Scopul tău este ca grupul respectiv să devină conștient de brand, dar nu prin publicitate. Publicitatea nu i va convinge pe acești oameni că brandul tău merită luat în seamă. Descoperirea trebuie să se întâmple în urma propriilor cercetări. Tot ce poți face este să fii pregătit să profiți de șansă atunci când se prezintă. Cunoscătorii categoriei reprezintă cel mai important sprijin la care poți spera. 2. Oportuniștii În cazul în care strategia ta de marketing se concentrează pe oferirea de gratuități și reducerea mețitoare de prețuri, publicul tău de brand este probabil dominat de oportuniști. Cunoscut și ca vânător de chilipiruri sau participanți profesioniști la concursuri, singura motivație a acestor consumatori pentru a cumpăra este o ofertă bună, indiferent de brand. Aceste persoane reacționează la prețuri și răspund bine la strategiile de prețuri comparative, care le arată cât vor economisi. Colectează cupoane și puncte, cumpără cu ajutorul afișelor promoționale și folosesc aplicații care indică prețul cel mai scăzut pentru un anumit produs. Publicitatea funcționează bine în țintirea acestor consumatori, dar numai în cazul în care se oferă o reducere. Efectul pe termen lung al servirii oportuniștilor sunt diminuarea diferențelor și lipsa loialității de brand. 3. Pragmaticii. Aceștia sunt al treilea tip de consumatori care nu au o loialitate față de brand și interacționează cu o categorie doar atunci când este absolut necesar. Nu reacționează la fel de sensibil la prețuri ca și oportuniștii. Pragmaticii își iau deciziile de cumpărare în baza unei combinații între preț, caracteristicile produsului, imaginea brandului și oportunitate, care este greu de anticipat. Baza deciziei lor de cumpărare este nevoia, nu oferta. Nu se adaptează repede și rar ori aleg branduri în baza imaginii reflectate de acestea. Cumpărătorii de mașini care caută un vehicul Care să-i ducă din punctul A în B Intră în categoria pragmaticilor Acestor cumpărători Nu le pasă prea mult de un brand Care le reflectă personalitatea și statusul Ce prețuiesc ei sunt Fiabilitatea mașinii, consumul de combustibil Și garanția O altă categorie care atrage un număr mare De pragmatici sunt călătoriile aeriene Adesea alegem biletele Pe baza unei combinații Între factor obiectiv Cum ar fi prețul, durata zborului, numărul de oprire și recenziile companiei aeriene. 4. Adepții Orice brand își dorește clienți care să nu schimbe brandurile, indiferent de tentațiile constante din partea concurenței și care să recomande brandul prietenilor și familiei. Studiile repetate indică faptul că loialitatea față de brand este în scădere, ceea ce este de înțeles. Motivul principal este concurența crescândă, ceea ce face ca diferențele între produse să fie insesizabile. În al doilea rând, brandurile în sine sunt responsabile pentru scăderea loialității, prin faptul că nu-și respectă promisiunile originale. Blackberry a promis să fie un inovator în comunicarea mobilă și a dezvoltat un public pasional și loial cu ajutorul telefonelor cu tastatură până în momentul în care concurența a oferit alternative superioare, iar Blackberry nu a reușit să Vină cu o contraofertă Publicul țintă al fiecărui brand Constă dintr-un amestec din cele patru categorii Într-o lume ideală, procentul de adepții ai brandului și cunoscătorii categoriei va depăși considerabil numărul pragmaticilor și al oportuniștilor. Putem controla acest lucru prin strategiile și acțiunile de marketing, în cazul în care comuniși constant oferte limitate și reduceri de preț atragi în un număr mare de oportuniști. Dacă strategia se concentrează pe furnizarea informației comparative de calitate, îți poate aduce cunoscătorii ai categoriei și pragmatici. Un brand în creștere care a depășit etapa caracteristicilor și beneficiilor produsului, care își respectă constant promisiunile, are mari șanse să își construiască o rețea de consumatori loiali. Fiecare dintre noi aparținem celor patru segmente, în funcție de modul în care relaționăm cu fiecare categorie. Personal, sunt un cunoscător când vine vorba de mâncare, un pragmatic când este vorba despre planuri de telefonie mobilă, oportunist referitor la ofertele de turism și un adept al brandului când este vorba despre stilouri. Așa că pentru următoarele etape, puneți următoarea întrebare. Ce fel de public este cel mai probabil să fie atras de brandul meu, dacă aplic o anumită inițiativă? Cunoscători, oportuniști, pragmatici sau adepți ai brandului?